Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu Đalla Vala, neka je njemu slava i hvala onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišeno i doliko je. Neka je salavat i salam na Allahov poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa s.a.v. na njegovu častnu porodicu, sve njegove drugove ashabe i sve one koji ga dosebno slijede do sudnjega dana.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 Njemu se utječemo od znanja koje ne koristi. Utječemo mu se od dove koju on uzvišeni i ne prima i utječemo mu se od duše koja se ničim ne može zasititi. Raga braćo, uz Allahovu dozvolu večeras počinjemo govoriti konkretno o Allahovim lijepim imenima. Oni koji su bili prisutni zadnji puta, govorili smo koliko je važno poznavati Allaha subhanahu wa ta'ala. Našega gospodara, Allaha džaljavala, koliko je bitno. Allah subhanahu wa ta'ala doveo nas je na ovaj svijet. Stvorio nas nakon što nismo bili vrijedni spomena, za nas se nije znao. Stvorio nas u najljepšem liku, najljepšem izgledu, ukazao nam brojne svoje blagodati. Doveo nas na ovaj svijet i ostavio. Međutim, nije nas prepustio nama samima da mi kako hoćemo živimo i svoj život na Dunjavuku provodimo do svoje smrti, Već nam je Allah sve to dao, sve nam podčinio, samo radi jednog cilja. Na njega jednog jedinog obožava. Da nam on naređuje i zabranije. I da radimo ono što nam je naredio, da se ostajimo onoga što nam je zabranio. Da mu ibadet činimo. Da mu ibadet činimo. Kako da činimo ibadet Allah? Kako da budemo u tom ibadetu iskreni? Kako da u tom ibadetu budemo ubijeđeni? Kako da se odazovemo svakoje Allahuva i naredbu i ostavimo što je god moguće, više ono što nam Allah zabranjuje ako ne znamo Allah. Ako nismo svjesni Allah. Ako nismo svjesni njegovog znanja. Da nas nacireh, magdje mi bili. Da nas vidi, da nas čuje. Da zna sve o nama. Jer je on sve znajući. Kako da budemo takvi i da izvršimo svoj cilj i dunjavku ono zbog čega smo stvoreni ako ne znamo Allah. Prošli puta smo spominjali bilo koji važniji posao, kada želimo s nekim sklopiti i gledamo, dakle, da se dobro upoznamo s njim, narošto ako je riječ o rovcu, trebamo dati svoje novace nekome drugom, da on radi s tim novcem, hoće nam raditi, neće, kada će i ostalo, sve u tančine dogovorimo i njega pogotovo posebno upoznamo. Imamo li povjerenja u njega ili ne? A ovdje sklapamo trgovinu sa aldom dželjevali, to kako trgovinu? koju dobivamo, ne dakle deset puta više ili 100 puta više dobivaš vječnost koja se ne može izmjeriti. Dunjavuk um poređenju sa ahiretem ne vrijedi nikako. Ne vrijedi nikako. Kao što nam je poznato u hadisima, a došlo je da dunjavuk vrijedi kod Allaha samo koliko krilce komarca. Krilce mušice ne bi Allah dozvolio nevjerniku da uživa na dunjavuku. Da je dunjavuk toliko vrijedan ne bi dozvolio onima koji se ohole nad Allahom, koji omalovažavaju Allaha i Allahu jeru ne bi dozvolio Allah da se napiju butla vode s tog dunjala. Međutim, dunjalu kod Allaha ne vrijedi. Zato je rekao ahiret je jedino vrijedan zašto? Zato što je dječan. Zato što je dječan. Ahiret je bilo. prošli puta smo govorili nešto o džennetu, da ne bismo se vraćali. Dakle, da bismo uspješno obavili trgovinu, da bismo u toj trgovini istrajali, da bismo u toj trgovini bili iskreni, moramo se upoznati sa Allahom, sa svakim, na Dunjanuku se upoznajemo, svoju kćir hoćemo da udamo, hoćemo da se ženimo, raspitujemo se i ostalo sve u detalje, međutim, kada je u pitanju Allaha vjera, kada je u pitanju dženet, koji je toliko skup, daćemo sebi odgovor, ne moramo jednim drugima davati odgovor koliko poznajemo Allaha, koliko znamo za Allaha, pa kome padamo na sežu, kome hladamo na seždu, koliko poznajemo Allaha subhanahu wa ta'la. Zato, dakle, da bi naša vjera bila čvrsta, da bi naša vjera bila postojena, da bi smo ustrajali na ovom putu, moramo se što je god moguće više opoznavati sa Allahom subhanahu wa ta'la. Ono što čovjeka postiče da čini dobra djela i da se ostavlje loših dijela na prvom mjestu, definitivno, zasigurno, jeste poznavanje Allaha. Čovjek što više poznaje Allaha, Allaha ma sve više na umu, Sve što manje poznaje Allaha subhanahu wa ta'ala, zaboravlja Allaha češće, Allaha se ne prisjeća, nije mu Allah djel'ovalo na pameti i čini grih. Jedan za drugi. Jedan za drugi. Zato, dakle, da čovjek ustraje u činjenju dobrih dijela, najbolji lijek, prvi lijek, jeste poznavanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Zbog to je, dakle, izučavamo i trebalo bi na svim mjestima pokrenuti ovakva predavanja, govoriti o Allaha subhanahu wa ta'ala. Počesto se uplatimo tamo oko nekih pitanja, oko nekih osjetljivih pitanja, nismo možda ni dorasli tim pitanjima, oko njih se raspravljamo, polemike, jeli se hode, dižu se glasovi, razjelazimo se, možda nam se srca udaljuju, a najbitnije je znanje. Prvu obrhu koju nam je Allah propisao na dunjanku, mi nismo ispunili. la ilaha ila Nauči, znaj, saznaj da nema istinskog Boga osim Allah. Nauči. Ko je Allah? Štedit je da nema istinskog Boga, da ne vrijedi život svoj provoditi ni radi koga drugog do radi Allaha. Da svoj život pa čak i svoju smrt treba dati samo radi Allaha Nauči, saznaj kroz njegovo lijepa imena i zasvišena svojstva. Od Allaha i subhanahu ve teala lijepih imena. Od Božih lijepih imena jeste Allah. Nato dakle, naj uzvišen Božje ime jeste Allah. Najuzvišenije Allahovo ime jeste Allah. Ovo Allaho subhanahu ta'ala lijepo ime u Kur'an ker spominje se na 2724 puta. I jedno drugo ime ne spominje se ni blizu toliko u Kur'an. 2724 puta u Kur'an. Nijedno drugo ime ne spominje se ni blizu. Rab se spominje oko devetstotina puta. Vidjet ćemo i ostalo ime. Svaki puta kada budemo radili, spominje neko ime, spominje ćemo, jel koliko se puta spominje o Koran i Kerimu. Dakle, ovo Allaho ime je najuzvišenije ime. Vidjet ćemo kasnije zbog čega. Dakle, spominje se 2724 puta. I to je ime s kojim je Allaho odpočeo svoju knjivu. Tako? Alhamdulillah. Ako nećemo uzeti da je Bismillah da dio sure po ispravnom mišljenju a, Bismillah nije dio ni jedne sure, pa čak ni Fatihe. Oni koji kažu, i dakle poznato je da se Fatiha sastoji sa od 7 ajeta, međutim Bismillah ne ulazi u tih 7 ajeta, već se zadnji ajet, Ghairil maghdubi alejhi valad dali amin, ihdiras sirata mustaqim sirata alladina fawajadni al sirata alladina anma aleihim gairu مطلوبi alayha li talim ansar polovina dva ajeta gledajući prethodne ajete po dužini koliko su dugi ovaj zadnji ajet je duplo duži zato kako kaže sheh Usaimin i ostali učenjanci on se smatra kao dva ajeta tako da bismillah ne ulazi dakle ni čak u sastav sure al-fatiha kako kaže ibn Abbas i prenose kasniji komentatori Kur'ana bismillah je objavljena da se razgraniči sura od sure pa dakle ako ne uzmemo bismillah opet prvo Allah'o ime koje je spomenu toh Kur'ana jeste Allah Alhamdulillahi Alhamdulillahi i zadnji Allah'o ime koje je spomenu toh Kur'ana je opet Allah ako se uzme Allah i ilah da je no te isto Allah i ilah je nas, maliki nas ilahi nas zadnji ime hmm. između ostalo i to je jedan od pokazatelja da je Allah najveće i najzvišenije Bože ime je s njim s tim imenom otpočeo i završio svoju knjigu. Ovo Allahu Allah odđelevala lijepo ime. Allah. Da bismo bolje shvatili njegovo značenje da se malo vratimo na arapski jezik što znači u arapskom jeziku. Odakle dolazi? Od kojeg glagola? Pa se kaže dakle da je Allah ime izvedeno od glagola elehe je lehu ilahetan wa aluha što ima značenje obožavanja. elehe je aleho ima značenje u arapskom jeziku ovaj glagol ima značenje istinskog obožavanja s maksimalnom ljubavi uz maksimalnu pokornost. elehe je aleho. Ako možete onako pokušajte zapamtiti. Dakle Allahovo lijepo ime Allah proizilazi iz glagola eleheje elehu, koje ima značenje istinskog obožavanja s maksimalnom ljubavom. Nije, nije svako dobro djelo ibadeta. Nije svaka pokornost ibadeta. Ibadet je samo ona pokornost, ono djelo koje se radi s ljubav, ljubav. Znači, mislim, ja sam prošli puta govorio o tome, kada sam spominjao definiciju ibadeta, jednu i drugu. Nije svako djelo. Zašto se ne smatra ibadetom kada na dunjaluku neko, neko me čini dobro djelo. Kada? Na Dunjaluku ima ljudi koji kažu da su nekakvi vladari. I imaju sluge. I te sluge, što god ima ovih vladari zapovijede, oni to i urade. Onako kako zapovijede. Međutim, šta? Izostala je ova ljubav, maksimalna ljubav. Zato se, dakle, djelo, makar bilo dobro, makar u tome bila pokornost, ne smatra i bavitom. Smatra se i bavitom samo kada se čini uz maksimalnu a to je dozvoljno učiniti samo Allahu djelalala jer on jedini je dostojan toga i vidjet ćemo također dolazi od lagola ha, slično kao u prethodni prethodni je bio elehe ovaj je elehu ova je elehe je elehu što ima značenje zbunjenosti ovaj lagol ima značenje zbunjenosti pa kada pogledaš u Allahova stvaranja ima značenje zbunjenosti zadevljenosti, začuđenosti definiš sebi kako hoćeš pa kada pogledaš u Allahova stvaranja ostaješ za pani ostaješ za divljen dakle to Allahom dželle vala stvara kako kaže dželle vala matera mm, ma fi halqi rrahmani min tafawut farji el basar hal tara min futur u treći majtusure el mulk nećeš naći u stvaranju milostivog nikakvog nedostatka digni pogled traži u Allahom stvaranju šta je Allah dželle vala stvorio traži i ma nedostatka farji el basarun kerratin ponovo podigni pa, traži tragaj za manjkavostima nećeš naći pogled će ti se po ono vratiti, spustit ćeš svoj po pogled jel, umor nećeš naći nedostatka, ostaješ zadiljen, međutim samo Allah vi stvaranje, ničim drugim zato je dozvoljeno da ovo ime nosi jedino Allah nije dozvoljeno da neko drugi a? nosi ovo Allahov dželovala lipo ime, i također dolazi treći od Elihe i Lehi što znači ima značenje pribjegavanja njemu, traženje utočišta kod njega. On taj, dakle, pruža utočište, zaštitu svima. A dakle, kada se vratimo na ova značenja, da Allah subhanahu wa ta'la proizilazi, Allaho lipo ime proizilazi iz ovih značenja, onoga koji se istinski obožava, onoga pred čijim stvaranjem ostaješ zadivljen i onoga koji svima pruža zaštitu, onda donekle, dakle, saznaješ šta znači Allaho uđelevala lijepo ime. Allah. Kada se upoznaš sa govorima islamskih učenjaka, zbog čega je Allah najuzvišenije Božje ime, također još više ćeš upotpuniti svoju spoznaju ovom Allahom uđelevala lijepo ime. Ha, pa, zašto je Allah najuzvišenije Božje ime? Rekao sam, zato što se najviše spominje u Koraniteri. Nijedno drugo ime ne spominje se toliko. Zatim, spominje se u hadisu da je Allahu poslanika alaihi salata sam jedne prilike čuo čovjeka kako dovi. I u svojoj dovi obratjajući se Allahu jalla wa'ala kaže Allahu moj kaže na početku dovi Allahu moj, ja svjedočim da si ti Allahu istinski Bog pored kojeg nema drugog Boga ti si jedan jedin utočište si svemu nisi rodio i rođen, nisi i niko tiravani koji je rekao Allahume, Allahu moju. Hm? Pa Allahov poslanika alihi salucom kada ga je čuo rekao je prisutnim ashajbima oko sebe, on je dovio dovo. I u dovi spomenuo ime kojim kada se zatraži od Allaha subhanahu wa ta'ala putem tog imena, Allah subhanahu wa ta'ala se odaziva. Kada se nešto traži tim imenom od Allaha subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala to daje. A dakle ovdje prvo ime koje je spomenuto u dobi, Allahu Zatim, ovo Božje ime, Allah, obuhvata sva druga imena. Neista nikada čuti nekoga, da kaže Allah, Allah, alim Al-Qadir, Al-Basir su imena Ar-Rahmana. Hmm? Nego se kaže Ar-Rahman, al ar al al alim Al-Alam, Al-Alamu al afu Al-Qadir al al al al al al al al su Allah, ime Allah, obuhvata sva druga imena. I značenje imena Allah, po to značenje potpadaju značenja sve drugih imena. Pa kad poslije se budeš upoznavao sa drugim imenima, eto odma Ar, nakon toga Ar-Rahman, Ar-Rahim, kako je spomenuto u suri Al-Fatiha, sva ta značenja odnose se na Allah, opet ime Allah, ima sva ta, sva ta značenja. Pa zato Allah subhanahu ta'la u stotinu osamdeset u manju sura Al-Arafi kaže وَلِلَّهِ الْأَسْمَنُ حُسْنَ I Allahu pripadaju najljepša I samo Allahu pripadaju najljepša imena. Nije rekao Ar-Rahmanu pripadaju najljepša Već je rekao وَلِلَّهِ الْأَسْمَنُ حُسْنَ Zatim Stotinu osamdeset Al-Arafi. Kada Allah Jalla, wala, upozna je stvorenja o sebi Kada govori o sebi, prvo ime koje je spominjao je Allah. Pa čak kada se predstavlja u poslanicima, kada je slao objave, prvo ime koje je njima spominjao, svoje ime, bilo je Allah. Poznato on je kada je dozivao Musa. On Musa, doista sam ja Allah, gospodar si svjeto. Kada se obraća svim stvorenjima, drugima, mimo svojih poslanika, spominjao je u svoje ime Allah najuzlišenih ajet u Suri Al-Baqara najuzlišenih ajetu Allahovi Kniđsije ajetu Al-Kursi odpocnje Allaho la ilaha illahu al-hayl-qaym a to je ajet, zašto je najuzlišenih za to, što voli samo Allaho Zato to, što tim ajetom se Allah predstavlja svim stvorinima govori koje? prvo ime, koje spomni Allah. Allaho Allaho la ilaha illahu al-hayl-qaym zatim najčeštje dovede odpočinjem sovim imenom Allahu moj, jer tako na arapskom Allahumma, Allahumma, Allahumma ya muqallib al-qulub, Allahumma ihdini imen ja. imenom. Zatim ovim imenom niko drugi se ne može nazvati. Mogu se ovim niti nadje naziva. Ali da neko razumen na sebe nazove nadijeni sebe ime Allah, tako to je ne može. Zato je nevano kaže da ku znaš da neko se naziva ima li neko donosi ime poput njega nema jer ne zaslužuje jer niko nije dostojan onoga i čega je dostan Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala kao što rekoh prvo ime spomenuto u Kur'anu je Allah zadnje ime spomenuto u Kur'anu je Allah vjerje čskoj ima se ulazi u islam zatačijal neko drugo ime mimo ovog ne la ilaha illallah muhammadun rasulullah la ilaha illallah kažu islamski učinjaci da je spomenuto neko drugo ime čovjek tim ne bi ušao o islam. Da kaže la ilaha illa ar rahman, la ilaha illa la alim. ne bi ušao o islam. Dakle, treba da kaže la ilaha illa Allah. Zatim, kada uđe o islam, najbitniji balet u islamu, najvažniji, bez kojeg čovjek ne može biti musliman, je? Ja? Dobro, tim je ušao o islam. Onda je namaz. Na namaz se poziva Ezano. Imali u Ezano neko drugo ime? Zatim i kamet isto, zatim i namaz isto tako, odpočniti tim riječima. Zbog te veličine i posebnosti ovog Božijeg imena, moramo ovako govoriti, Božije jer spominjamo Allah, malo teže, Allah ovo Allah, jel? Ja. Zbog posebnosti i veličine ovog imena neće nastupiti sud dan, sve dok se ne dignu u potpunosti ljudi koji govore Allah, koji znaju za Allah, koji govore Allah došao u hadisu kod imama Muslima pod brojem 393 da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vasallam la taqumu sa'a ala ahadin yaqul Allah Allah ne će rastopiti sudnji dan ni na jednom čovjeku dakle neće doživjeti sudnji dan onaj koji govori Allah onaj koji spomene Allah Allah dželle ve kao što je poznato iz drugih hadisa uzeti pri nas Čudnji dan će se desiti na najgorijim stvorenjima. Hm. Prilikom zakletve spominjalo se neko drugo Božje ime. Ha? Kaže, Allahi, Billahi, Allahi. Zbog posebnosti ovog imena. Zbog, zbog posebnosti, zato što ono obuvata značenja svih drugih imena. Allahu djel lavala, najdržaj imena su, kako je došlo u hadisu? Abdullah Abdurrahman. i Abdurrahman. Na prvo mjesto Abdullah. Allahu rob. Rob Allah kasnije, sve bilo Pa dakle, vidimo koliko je ovo Allahođe ljudevalo ime, ime posebno. Dakle, Allah jeste istinski Bog koji je dostojan jedini da se oboža ko drugi mimo njega. Jer on stvar, sve podržava kao što ćemo vidjeti kasnije drugih imena, sve uređuje, sve obskrpljuje, Sve što je stvorio, stvorio je s potpunom preciznošću. Ne možeš naći nikakvog nedostatka u njegovom stvaranju. Ostaješ za, za pani. On obskrpljuje sve. Druža utočište svima. Mako od njega da zatraži utočište, Allah će mu pružiti utočište. Pozna vam je dobro hadis Više ne znam što sam spominio, prosi puta što nisam. A ovu temu puno volim. Svugdje <laughs> spominjem i govorim. Poznat vam je dobro hadit slučaj kada Džibril govori Muhammedu alihi salat sam da si me samo mogao vidjeti kako trpa mulj u usta faraona da ne kaže la ilaha illallah. Allah bi ga spasio. Allah bi prihvatio njegov pokajanje. Samo da si me mogao vidjeti, ovo Muhammed je poznat u alihi faraona da se utopio kada je krenuo za Mosavom da pogubio Mosav i njegovu nekolicinu sletovnika. Krenuo, spomnio se u predanjima pojedinom sa 600.000 vojnika. I došli, kada su došli do nora, sredbenici Musa kažu, ina le mudra kun, gotovo, suštiglim, tu smo. Obićan kaže, kella, ina međi rabbi sejeh din. kaže ono se, Mikako, Musa, sa mnom je moj gospodar koji će mi ukazati na pravi put. Pa kažu komentatori, nije ni završio se din, nije završio Musa, ali i sa lopcam da izgovori sejeh Allah će mi ukazati na pravi put, Allah je objavio ono se odarištavom se mora rastvorilo. Musa um alih i sabac sam je prošao sa svojim sljedbenicima. Kada je faraon zašao i došao do pola mora, mora se vratila. I tada kada se gušio, počeo da izgovara. Ja vjerujem sa ovog Boga, počeo da izgovara, a Meleđi bi trpao mu, mora. Trpao mu musta da ne kaže la ila ila, jer ja znam da je, da je Allah najmilostiji. Da, Allah zavrila, da je Allah najmilostiji. Znači Allah zbog ila lala pa će prošti utočište svoga. Pa kako da čovjek ne voli svoga gospodana? Kako da ne voli Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala? Zato, zasigurno, kada se vijednik i vijednica opoznaju sa ovim Allaha imenom, njihovim srcima treba da se proširi neizmjerna ljubav, da njihovi, njihova srca ispuni neizmjerna ljubav prema Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Međutim, istinska ljubav podrazumijeva da dadneš prednost Allaha na civa, da ga volimo, Allaha. Kada duže Allahu naredba, Allahu zabrana, slušamo neke druge naredbe, pitamo li imali nekakvo drugo rješenje, imali nekakav drugi odgovor ako je Allah nešto, ako je Allah djelovao nešto ili zabranio. Zato dakle kada poznamo Allaha subhanahu wa taala, na budemo ga upoznavali kroz ostala njegova lijepa imena i uzvišena svojstva svaki puta čovjek kada upozna Allaha sve više i više treba da ga voli sve više i više. A kada tvrdi da voli Allaha da istinski, onda dakle treba da mu se pokorala sve više sve više i više. I tada će čovjek da osjeti slast imana. Tada će čovjek da doživi onaj džennet na tunjaluku bez kojeg se ne može ući u džennet na hjeretu. Kako je došlo u hadisu? Osjetit će slast imana onaj kod koga se nađu prisstva kome Allah i njegov poslanik budu najdraži od svega najdraži od svega znači da Allahu i njegovom poslaniku daj prednost u svemu kada Allah i njegov poslanik nešto odrede onda nijedan vjernik ni jedna vjernica ne imaju pravo da po svom nahođenju postupe kako stoji u prijevodu znači 36. ayata sure Al-Ahzab wa ma kana li mu'mini wala mu'minati ida qadallahu rasuluhu amran Pa je dakle istinska ljubav. 36. sura. Ja, da. da datne na takav način Allahu djelala do znanja da mu je Allah djelala najprče. Na drugom mjestu, kaže se u hadisu, osjetit će slasti imana, osjetit će ljepotu vjeri onaj koji bude zadovoljan Allahom kao svojim gospodarem. Koji ne traži gospodara, koji ne pada nikome drugom na seždu, koji se ne obraća nikome drugom, svoje potrebe ne iznosi nikome drugom koji se ne oslanja ni na koga drugog do, na Allaha Čalavala. On mu je dovoljan. Zadovoljan je time. Posjetit će slast. Posjetit će slast. Ina. Zatim, spoznajemo Allaha subhanahu wa ta'ava, samo njega obožavamo, samo njega slajimo, samo njega veličamo, samo njemu se nadamo, samo se na njega oslanjamo. Zatim, kada se upoznamo sa Allahom Čalavala, onda upoznajemo gdje se nalazi naš izvor izvor naše snage, izvor naše ponosa nalazi se kod Allaha subhanahu wa ta'la kada se upoznamo ko je Allah onaj koji je stvorio sve ovo i tako skladno stvorio pa čovjek ostaje zadiljan, zapanjen i svakome pruža podršku onaj koji ima, ako možda pruži, pruži svakome podršku, utočiš te zašto sam onaj koji je neizmjerno snažan onaj koji ima opsolutnu moguću, onaj koji je sve mogući. onda dakle svota gdje se nalazi prava snaga gdje se nalazi istinski ponos, gdje trebaš da se vratiš, od koga da tražiš ponos, od koga da tražiš snalu, na koga trebaš da se oslanjaš, ljudi se danas oslonuju na ovoga, oslonu se na ovoga, čovjek umre, ti iščekuješ da ti dođe sa tvojom potrebom, čuješ, umro, zakopali, zato i ti se osloni na onoga koji je vječno živi, koji nikad neđe omri a kako je vječno živi, koji nikada neće ubiti. Oslanjamo se na ljude, ljudi jedan za drugim u miru. Kako? Ne mogu svoje potrebe da izvrše kamoli, da izvrše naše, naše potrebe. Ljudi traže ponos, traže snagu u imetku, traže u potomstvu, sve će to nestati. Allah, dželjavala, ostaje jedan jedin. Onaj koji bude tražio ponos, snagu koji će bude ponosio Allahom na dunjalko, a ko u sutra će biti polnosam s blagoslovljena hira. Onaj koji bude tražio ponos u svemu drugom, mimo Allaha te džella sutra će biti ponižen. Onaj koji se bude ogorio nad Allahom i vjerom sutra će biti ponižen. A vjernici koji budu tražili pomoć kod Allaha, jer dželala ve rekao, "Walillahi bi'zzetihi wa lirasulihi ponos pripada samo Allahu, snaga se nalazi samo kod Allaha, kod poslanika i kod vjernika. Zato vjernici trebaju tražiti Allah djelala, na Dunjaluku u svakoj situaciji, u svim stanjima. Ko bude ga tražio na Dunjaluku, ko bude žudio za njim na Dunjaluku, istutra će ga naći ako volga na ahiretu. Šta nam vrijedi? Dunjaluk, moramo ga živjeti. I Dunjaluk će prije ili kasnije proći. Međutim, ahiret je jačan. Šta nam vrijedi ako na tom vječnom ahiretu ne nađemo Allaha Jalavala u sebe? Tamam da si živio najboljim životom. Da si imao kule i gradove. Da nisi znao koliko imaš novca. Šta ti vrijedi? Sutra ne nađeš Allaha u sebe. Sutra nađeš Allaha u sebe. Allah bude uz tebe. Allah te spasi džahnimske vatre uvedete u džennetu. Ne mariš za ono što nisi imao na Dunjaluku. Kao što Allah dželevala u brojnim kuranskim ajitima kaže da vjernici neće ni od čega strahovati, niće izačim tugovati. Kada vidje džennet, nema više straha. Kad se uđe u džennetu, to je vječnost, vječno bora, vječni boravak. Nema od čega da strahuje. Niti ima za čim da želi na Dunjaluku. U džennetu je daleko, daleko bolje. Na Dunjaluku, Dunjaluk i džennet samo možda imena. Samo imena onoga što se nalazi u džednetu samo liči dunjalku po imenu. A suština i kada se okuša, okuša i kada se proba potpuno, potpuno je li drugačije. Zato dakle, je neće ni za činita sigurno drugovati. Zato treba se boditi da bude da ti budeš uz Allaha danas na dunjalku, odnosno uz Allaha vjeru, ne bih Allah bio bio uz tebe sutra na ahiradu. Kako stoji u suri Al-Haqa, da će oni koji su imali imet, koji su imali potomstva reći Mađana, Danos mi moj imetak je što nikad. Nema više moje i snage s kojim sam se oholio na dunjavku. Voz Nisam Mi htio da se pokorim Allahu. Sada toga nema ništa. Poznavo ono da mi iz drugih krajeva je da nevjednici kada bi imali zemlju punu i med, kada se odkupaju još toliko od jehennema. Dakle, danas se trebamo odkupljivati, danas svoje duše trebamo odkupljivati od Jahanninske vandre kod Allaha subhanahu wa ta'la. Zato zasigurno uspoznaji Allaha i ostalih Allaha i jalla vala imena je prahatok, život, smira, spokoja, zadovoljstvo. To je taj ha, džener na dunjavku, kako kaže šeikhul Islana ibn Taymih, r.a. Ta u jednom citatu kaže mi skinim dunjavu čari, Jadnici, sa u svoj život provedoše u traganju za najvrijednijim škupljanju, najvrijednijeg na dunjalu. I opet odlaze sa dunjaluka, a nisu probavi ono što je najbolje na dunjalu. Cijeli svoj život potrošili tragajući, trči tam, trči vam. možda je ovo bolje, možda je ovo vrijednije, dan i noć ne spavaju, noći, a kako će da ostvare profi da zarade na dunjalu? Odlaze sa dunjaluka dunjalučari, a nisu na postigli kuša ali probali ono što je najurednije kad je bio upitan šta je spoznaja Allaha. ljudi ga proma Allah, Allah. sećda Allahu te što se niti ne može za sigurno izmjeriti pa je rekao to je taj dunjam i al-džannet ko ne uđe u njega na dunjam koneći u džennet ni u uđe džennet na ahiret kaže šejhul islam imam taj ni je Allahu također, togđer radost lijepo, ugodno vrijeme, život i drugo što je nemoguće opisati postiže se spoznajom Allaha, potvrđivanjem njegovog tevhida, njegove jednoće da on jedan jedini, da on nema ravna lej se kemi tlih i šej ništa u njemu nije slično mi ti ravno postiže se samospoznajom Allaha potvrđivanjem njegove jednoće i vjerovanjem u njega Allaha subhanahu wa ta'la kaže zato su pojedini učenjaci govorili Pogotovo učenjaci koji se bave Allahim dželnovala, lijepi meni, meni liši suzna, kaže, ja se nalazim u takvom stanju, hoću da poletim od dragosti, od... nemože čovjek više da opiše svoje stanje, pa kažem sebi, Allahu dragi, ako će stanovnici dženneta ovako osjećati u svojim prsima, onda će zasiguro živati. Lako. Na dođavku čovjek. Kaže, ako će stanovnici dženneta ovako osjećati u svojim prsima, onda će siguro živati. Hmm? Međutim, sa allaha djelala, njegovih lijepih imena i svojstava. I, kao što rekao, korist vjerovanja i rezultat vjerovanja allaha lijepo ime Allah vidjet ćemo, dakle, kod svakog drugog kasnijeg imena. Kad budemo govorili o a, koristima vjerovanja u svakog drugog allaha lijepo ime, kao što rekao, vraća se na ovu imenu. Ima Allah obuhvata, dakle, sadrži svete koristi svete posljedice. Da ne bih mnogo dužio, sledeći Allahov Jelda Vala lije po ime kako ide u Kur'an jeste Rabb, elhamdulillahi Rabbil Alameen, vel tako došlo Fatih, elhamdulillahi Rabbil Alameen, sva pripada samo Allahu mi prevodimo gospodaru svih svijetova elhamdulillahi, sva pripada samo Allahu gospodaru svih Svjetovo. Ovo Allaho od jale vala lipo ime. Ar-rab spominje se u Kur'anu na oko devetstotina mjesta. Allaho od jale vala lipo ime ar-rab spominje se oko devetstotina puta u Kur'an kerimu na razni Na razni načine. Spominje se moj gospodar, tvoj gospodar, naš gospodar, ar-rabbuna, ar rabbi ar rabbuk Spominje se ar-rabbu il-melaike, gospodar melejka. Rabbul Aršila, abim gospodar veličanstvenog Aršila, svično uglavno, dakle, spominje se na oko devet puta. Samo Rabb, samo Rabb, zasebno, ne u vezi s nekim drugim imenima, spominje se 151. pideset puta. Koje je značenje? Ovo, Allahođale, vala lijepo ime, Rabb, dakle, ima prije svega u arapskom jesku. Kaže Ibn Al-Lethir, rahimahullahu ta'ala, ima značenje gospodara. Ono, dakle, što je najčešće, kako se najčešće pravodi, Rabb, ima značenje gospodara, značenje vlasnika i to stavljao je bio i monketil. Također kaže ima značenje onoga koji uređuje. Svaku stvar stavlja na njeno mjesto. Kada stavi, nema da neko drugi pomjeri tu stvar, a neko drugi pravi nered. Onoga koji odgaja postepeno iz jednog u drugo stanje sve do potpunosti. Ona je dakle koji odgaja i svako drugo stvore. Onaj koji ukazuje svoje blagodati drugima. Dakle, nije samo rab, gospodar. Kaže se, dakle, vlastni gospodar, međutim, dakle, ima i onoga koji uređuje, ima značenje onoga koji odgaja, ima značenje onoga koji obasipa stvorenja svojim blagodati. Kaže šeh sadi, dala, a rab jeste onaj koji odgaja svoje robove. Tako, što im ukazuje brojne svoje blagodate, a posebno odgaja njihova srca i njihove duše. Rab, dakle ovdje šeheh Sadi, a šeheh Sadi je bio učitelj šeha Usainina, hmm? šeha Muhammed ibn Svaliha Usainina, Allah im se svima smijela. Pa kaže, Rab jeste onaj koji odgaja svoje robove, to tako što im ukazuje brojne svoje blagodate, prvenstveno odgaja njihova srca i njihove duše, pa zbog toga većina tih njegovih robova kada upućuju mu dovu, u dovi spominju a ovo Allah subhanahu wa ta'la lijepo ime, atina fi dunja hase, a fi hase. Hm. Zašto? Zato što tom riječu odmah na početku priznaju Allahu subhanahu wa ta'la da je on njihov gospodar, kada su oni njegovi robovi. Zato što odmah na početku žele taj Allah subhanahu wa ta'ala odgoji njihovo srce i njihovu dušu. Kaže šeć sad, rahimahullahu, rahimahullahu ta'ala. Zato je najbolji način traženja oprosta. Kao se kaže Sejdul iz te kvara. Kako ide? Allahuma entarabi. Allahuma entarabi. Allah Prvo Allah, kao što je poznato u većini dova, zatim se kaže entarabi. Ti si moj gospodar, odmah na početku traženja, oprosta, želiš da ti se oprosti, da ti Allah oprosti, da popriže tvoje grije, priznaješ odmah da je on tvoj gospodar, da se ti njegov robov. Imam tabeli, Rahimahullahu ta'ala kaže, Rab jeste onaj kome ništa nije slično. Kako da bude? Rab jeste Allah, kome ništa nije slično. Imam Kurtobi kaže, Rab jeste onaj koji se jedini obožava. I najbolju definiciju, Allahu u Djelalala, ali i Bog imena Arab, ar nalazimo u Allahoj knjezi. U 31. ajetu sura Imanus. U 31. ajetu sura Imanus. Kada Allah, Djelalala, spominje najbitnije osobine, najbitnija dijela istinskog gospodara. Pa ako ima nekoga da čini ovakva djela, ako ima nekoga da ima ovakve osobine, može se za njega reći da je gospoda i da je dostojen da se odboža ako ima ovakvog ali ne ima, jedino Allah pa u 31. sura Yunus kaže Allah subhanahu wa ta'la kul reći men jer zukukum mine sema i vel ko vas obskrbljuje iz nebesa i zemlje em men jemliku sema vel abzar je li to vlada čulom sluha i vita ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يريتونه који из мртвог изводи живе и од живих даје мртве ومن يدبر الامر يريتونه који уређује сваку устар а ће они одговорити кај купиш ко вас опскрбљује ко влада iz nežive iz neživih dovodi u žive i obratno ko uređuje vaše živote ko vam ukazuje blagodati pa uređuje na takav način vaše živote pa će odgovoriti pa se. Pa za sigurno Allah. Allah subhanahu wa taala audi on bližito on ayatu sure Yunus spomi osobine istinskog gospodara dakle onaj koji obskrbljuje onaj koji vlada onaj koji stvara iz neživog, u živo i onaj koji uređuje. Dakle, istinski gospodar, Allah, Đeleoala, istinski gospodar, jeste zašto? Zašto mimo njega nema drugih gospodara? Zašto niko drugi mimo njega nije dostan da se obožava? Zašto smatranje Allah, Đeleoala, nekoga ravnim je najveća nepravda? Zato što niko ne stvara, jedini on. On iz neživog stvara živog. On, mi smo postojali, doveli nas to, mi smo svjedoci toga. Ja nas neko mogao ostvoriti, a ovo, naše dede, nene umiru, može li i neko vratiti na dunjavu ko ne može? Jedino ono, dželjavala, sve će nas proživiti kada dođe vrijeme nastupa sudnjeg dana. Dakle, jedini on stvar, jedini on sve stvoreno obskrblje. وَمَا مِنْ دَابَتٍ فِي الْأَرْدِ إِلَّا عَلَىٰهِ رِسْكُهَا i ne ima stvorenja na zemlji da voda zemljom, a da njegova obskrba nije kod Allah ili na Allah, da ga on obskrbi. Jedini on svim vlada, jedini on sve to Ako ima neko da ovo radi, da neko ima ove osobine, može da se obožava, ali da Zato je Allah والa, jedan jedini istinski Bog. Zato je Allah, subhanahu wa ta'ala, kada poziva na obožavanje sebe, da se on jedini obožava i da se niko nesmatra smatra ravnim, spominje svoj rugovijet, spominje svoje gospodarstvo. Hm? Pa kada kaže ja juhennasu, ja juhennasu O ljudi, obožavajte svoga gospodara. Obožavajte svoga gospodara. Spominje svoje gospodarstvo zato što nema drugog gospodara mimo njega. Ako ima neko da zaslužuje da bude istinski gospodar da sve ovo radi, onda obožavajte i njega, ali ga nema. I poznato, ovo, ovo je prva naredba, ali tako u Kur'anu, i također nakon nje dolazi i zabran, 21. 22. ili ajit, suri Al-Bakar ili 20. i 21., vratite se. O ljudi, obožavajte vašeg gospodara koji vas stvara i koji je stvorio onaj prije vas. I vam li nekoga drugog da vas stvara ili da je stvorio prije vas? neko drugi a ne Allah. Oni pri vas nema. Obožavajte o ljudi vašega gospodara koji vam je zemlju učinio pogodnom za hodanje, za spavanje, koji je nebesa kako dalje stoji jel, ajto, koji je lvaj. Koji nebesa podigao iznad vas, koji vam sa nebesa spušta kišu. Ima li nekoga drugo za to čini? Naram ovako zemlju učini pogodnom za hodanje za stanovanje, koji nebesa drži da ne padnu, koji nam spušta kišu i e, pazite se, kaže se, spušta kiša se od Allaha subhanahu wa ta la. ljudi, navodnjavaju, međutim, teško je na onaj najvisočiji predio zemlje da se izbaci ponekad voda, ali ta kiša dolazi od Allaha, natapa svejedan predio zemlje, za svi koji. Zato Čelevala kaže na kraju ovoga ajeta, فَلَا تَجْعَلُوا إِلَّهِ أَنْدَنْ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ U postojećem prijevodu to je pogrešno prevedeno. Ha, zato stoji, zato nemojte Allahu svisno smatrati druge ravnjima. Nije tako prijevod. Već je doslovan prijevod najbolji. Fela te džalu lillahi ad adem. Nemojte Allahu smatrati druge ravnjima, a vi to dobro znate. Šta? Kao da je rečenca nije završena. Nemojte Allahu druge smatrati ravnjima, a vi to dobro znate. Šta? vrate na početak, da biste kada čitate prijevod Kur'ana da biste bolje razumijeli ajet, uvijek kraj ajeta vracajte na početak a vi to dobro znate da vas niko ne stvara drugi do Allah i da prije vas, a nek nije stvorio niko drugi do Allah vi to dobro znate da on niko ne spušta kišu do Allah, da niko vam zemlju ne čini tako pogodno do Allah da niko ne drži nebesa iznad vas do Allah. vi to dobro znate zato nemojte vlaku smatrati smatrati druge, druge rame Zato, dakle, ovo je značenje Allahov dželjavala lipog imena Rab. Dakle, onaj koji stvara, onaj koji svim stvorenjima vlada, onaj koji sve stvoreno uređuje i onaj koji sve stvoreno obskrbi u Dakle, to je naš gospodar, Allah dželjavala, istinski gospodar. Kada se upoznamo sa ovim Allahovim dželjavala lipim imenom Kar onda, dakle, trebamo gožaviti samo njega, jednog jedinog. Allah dželjavala je jedan jedini istinski Bog dostano obožavanje zbog ovih osobina niko drugi nije dostajan zato samo njega obožavajmo svaki vid i ta samo njemu opučuju budimo opet reko kao i kod prošlog imena budimo smirni, spokojni, zadovoljni živimo u rahatluku kada imamo ovakvo gospodara koji nas stvara koji nas obskrpljuje svojim blagodatima koji ukazuje nam blagodati i na takav način uređuje naše život koji se obavezao da će nas obskrbljivati, jel' tako? Kako je došlo u hadisima da niko neće umrijeti prije negoli pojede svoju nafaku? U hadisima je došlo čak za nafaka da obskrba leti za čovjeka više negoli smrt leti iza njim. Smrt se ne miče, čeka svoj trenutak. Ne može se ni ubrzati, ni odgoditi. Smrt, ali nafaka stavamo. Kaže se novi dan, no nafaka stavamo, svaki dan. Ima na faka, ali smrt čeka. Zato došlo u hadisu, na faka više traži čovjeka, leti za čovjekom negoli leti, leti smrt. I niko dakle, od nas neće živjeti na dunjalko bez obskrbe. Zato živiš smire. mirem, Jeste, dakle, musliman ne smije da bude ljenčuga, pa da razumije ove riječi, da sjedi kod kuće i da čeka, doće mu. Dakle, treba da ustane i da radi ko bude proučavao životopisa vlahovog poslanika, ali i sa vatu neće naći zehru, trumku da je ljenčario, da je odmarao, već je vas da bio vas da je radio. A ovo je danas jedna od najvećih bolesti muslimanskog naroda. Ljenost. Ljenost u ibadetu i također ljenost u postu na Dunjavku, Dunjavučkom postu. Mnogi od nas žive od sadake, žive od zekata, a mogu da budu imoćni i takako hodna s mesta koliko nam je propisano nikodno zna šta nam je određeno ali svi dobro znamo šta nam je naređeno. tako zato ulema kada govori o kaderu kratko kaže mnogi počinju raspravljati e, možda mi Allah naredio ovo možda mi Allah odredio ovo možda ovo će se desiti sa mnom kažu učinjanci kratko radi ono što ti je nađeljeno pa ćeš videti šta ti je određeno radi ono što ti je naređeno pa ćeš vidjeti šta ti je određeno. Za pet, deset minuta kroz sahat mi ne znamo šta će se desiti s nama. Šta nam je Allah određio? Ali znamo, vala, da trebamo klanjati aciju. Klanjaj aciju, provedi vrijeme kako ti je Allah propisao, vidjet ćeš šta te čeka, šta ti je, šta ti je određeno. Dakle, <coughs> zasigurno, vjernik kada se pozna i sa ovim Allahim libi imenom el-Rab, er dakle bi baš spokojan, zadovoljan jer ima Allaha dželle za gospodara, on ga stvara, on ga obskrbi, on ga upoči, on ga odgaja, uređuje život je i tako je stanje sam kod vjernika kako je došlo a tjesko kod imamo muslima čudno li je stanje vjernika čudno li je stanje vjernika za njega ej je samo jeli to dobro pa ako mu Allah dželle da ušnju, on osabu i na njoj, pa Allah subhanom ta'la iz kušnje dadne izlas. Nakon te gobe dolazi slas. Ako mu Allah ukaže blagodati, tom se zahvaljuje Allahu na toj blagodati, pa mu Allah dadne, dadne veću, veću blagodat. Zato budimo zadovoljni Allahom kao svojim gospodarem. On je istinski gospodar. Budimo zadovoljni njima. Prihvatimo njega kao istinskog gospodara. A to znači, Gospodar jeste onaj koji izdaje naredve, izdaje zabrane. Prihvatimo Allaha kao našeg istinskog gospodara i budimo zadovoljni. Pa što nam Allah naredi, što nam Allah zabrani, da budimo zadovoljni time. To je u našu korist. Čutno li je stanje vjernika? To je u našu korist. Sve što je nam je Allah naredio, sve što nam je Allah zabranio, to je radi našeg, radi našeg dobra. O, džini i ljudi, kada biste se svi iskupili, kako došla diskuciju? kada svi bili kao najbolji čovjek, svi bi bili od prvog do zadnjeg kao najbolji čovjek, to ništa ne bi povećalo moju vlast, kaže Allah sub Kada biste svi od prvog do zadnjeg i džini ljudi bili kao najbogobojazni čovjek na Dunjavu koji kad bio, Po Moameda, ali je sam sam, kada biste svi bili, to ne bi povećalo moju vlast, nimalo. Kada biste bili svi od prvog do zadnjeg ljudi i džini kao najgorji čovjek, kao faraon, to ne bi umanjilo moju vlast nima. Allaho žele vala ništa, niti koristi, niti šteti. Nama koristi. Hm? Pa kaže, kada biste svi vi od prvog do zadnjeg stali i zatražili sve što vam treba, ja svakom od vas ispunio da ono što zatraži, to ne bi umanjilo moju glas. Nikoliko kada se spusti u more. Koliko će ona igla da zauzme mora ili kada se povuče, koliko će povuči za sobom? To Allahov vlast ne bi nišlo u kaže Allah subhanahu wa ta ta'la dalje o ljudi u pitanju su djela. Ja vam računam bilježim vaša djela. Znači moramo da radimo. Da se odazivamo Allahim narodama i da se ostavimo onoga što je Allah subhanahu wa ta ta'la zabranio. Allah je istinski gospodar onaj koji nas odgaja svojim blagodatima, koji nam ukazuje svoje blagodatima, a preispita ima se Ako smo Allahu na njegovim blagodatima. Ako prihvatimo da Allah naš istinski gospodar, da smo zadovoljni njime kao svojim gospodara, jedno od gospodara jeste onaj koji ti ukazuje svoje blagodati, koji te odgaja svojim blagodatima, koliko si zahvalan Allahu Džalla Vala na tim, na tim blagodatima. I, kao što rekao, svoje dobe odpočinimo i sa ovim imena kao što otpočinimo sa Allahu Moj, često otpočinimo i sa gospodarom Mojom ili gospodaru našom. Otpočinimo svoje dove i priznajemo odmah na početku da je Allah naš gospodar, da smo mi njegovi robovi, kao što tražimo i iskazujemo svoje potrebe. Allahu Allah po pitanju Dunjavuka iskazujemo svoje potrebe i po pitanju našeg srca. Da Allah odgoji naše srce, da popravi naše srce. To je ono što će nam sutra koristiti kod njega. Asutun ta. Yom la yam fi al-qalal, wa ladhunu inna man qatallah bi qalbin sayyin, tawqadana mish ta chovie on doći pred svoga gospodara. Za tim od Allahi ijeblavala lepih mira. Će u stato od otim taj. Odluči, jeste kako dolazi alhamdulillahirabbil alamin, arrahman arrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kod Allaho i Jalla Lala lipih imena jeste i Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dakle, ovo su dva Allaho i Jalla Lala lipa imena koji se, koja se spominju mnogo u Kur'anu. Ar-Rahman spominje se na 57 mjesta, a ime Ar-Rahim spominje se na 114, 114 mjesta u Kur'anu. I govore o Allaho i Jalla Lala milosti. Subhanahu wa ta'ala milosti, Ar-Rahman i Ar-Rahim Nijaba Allah Jalla wala spomenu ih Fatihina wa ka'anat Alhamdu lillahi rabbil alamin Svahvala pripada Samo Allah Gospodaru treba hvaliti samo Allaha. Zašto? Zato što je on gospodar svih svjetova. Svi svjetovi trebaju da hvali samo Allaha. On je gospodar svih njih. Čovjek, pogotovo danas na Dunjavoku, kakva nepravda vlada, kada čuje tamo da neki uzimaju sebe za gospodare nekakve i kakve nepravde, čini čovjek se oboji. U pitanju Allaha djela da se potrebe. Allah rekao odmah nakon gospodar svih svjetova, tamo neko vlada desetinom ljudi i vidimo šta radi, ovdje nemaš potrebe da se bojiš, kaže Allah subhanahu wa ta'la odmah ar-Rahman ar-Rahman sve milostni nije to gospodar koji samo kažnjava, kao što na dunjavuku gospodarčići nekako kažnjavaju i sprovode svoj žulum, ne, Allah subhanahu wa ta'la je sve milostni ar-Rahman ar-Rahman Dakle, ovo su dva Allahova lijeva imena koja govore o Allahovoj milosti. Kod nas je pogrešno prevedeno. Kod nas se prevodi Ar-Rahman, Ar-Rahim, kako? Milostivi, milostivi, sami. milostivi i samilostivi. Obro, Ar-Rahman je svemilosni, a Ar-Rahim je milostivi. Allaho lijeva lijevo ime Ar-Rahman, pokazuje i na njegovu osobinu milosti. a pa je on sve milostiv prema svima. Shodno svome znanju i mudrosti. Prema nekima je više milosti, prema nekima je manje, ali prema svima je milosti milostiv. to i prema medijernicima je milostiv kada ih drži u životu na ovom svijetu, kada ih rani. Milostiv je na određen način prema njima dakle, Ar-Rahman jeste onaj koji je sve milosti a Ar-Rahim jeste onaj koji ukazuje svoju milost Ar-Rahim je Allah subhanahu wa ta'la koji ukazuje svoju milost stvarenjima kako kaže Ibn Qaim Rahim ime Ar-Rahman ukazuje na osobinu Allaha, na njegovu osobinu milosti, a Ar-Rahim ukazuje na njegovo dijelo, na njegov postupak, odnosno da on spušta svoju milost na robove nije zadržao tu milost za sebe dakle spušta. Nije ispravno značenje koje se najčešće spominje da je Ar-Rahman onaj koji je sve milostiv dakle, prema svima a Ar-Rahim onaj koji će na ahiretu biti milostiv samo prema vjednicima dakle da Ar-Rahim onaj koji je posebno milostiv samo prema vjednicima nije to dakle ispravno značenje. Već je dakle ovo značenje Ar-Rahman je onaj koji je sve milostiv dakle njegova milost obuhvata sve njegova milost pretekla je sve a erohim je što ona koji ispušta spušta svoj svoju milost i ime errahman kao i ime allah nije dozvoljeno da se iko nadije ti ime zašto da je bilo po postojećim prijevodom kako je prevedeno errahman da je milostivi ljudi su milostivi. Tako, ljudi su milostivi. Zato dakle nije to ispravan prirod. Er Rahman jeste dakle onaj koji je sve milostiv prema svima. Nema ima tog stvorenja koji je prema svima milostiv. U svakom trenutku. U svakoj situaciji. Prema svima. Jedino stvorite. Zato nije dozvoljeno, kao što nije dozvoljeno da neko nosi naziv. Allah ima Allah isto tako ar rahman, jer takvog stvorenja ne ima. Zato Allah, kada ima neko da je završio medresu, da je pisao u medresu, ko li idu Allah, ev idu ar rahman. Spomije ova dva imena. Recite Allah ili dovite Allah ili dovite sve milosti koje god uzmete imen. Jedno ta dva imena ne smije neko drugi, drugi da nosi. Dakle, uglavnom, ova dva, Allah, lipa imena, Ar-Rahman govori o Allahovi subhanatala osobini milosti, a Ar-Rahim dakle ukazuje na njegovo dijelo, da on spušta tu svoju milost na, na svoje svoje robove. Dakle, znajmo da je Allah Jalla vala sve <coughs> milosti, da je njegova milost pretekla sve. Jel da se upoznamo sa ovim Allahim Jalla vala i bi imenu Ar-Rahman i Ar-Rahim, koji se toliko mnogo spomnio u Kur'anu, znajmo da je dakle Allah Jalla vala sve milosti, prema svima i milosti i da tu milost nije zadrgao za sebe to jest na svoje i on je milostiv i prema nama od naših roditelja od naše od naše majke zato dakle potvrdimo tu milost Allahu subhanahu wa i budimo svjesni te Allaha joj je velika milosti da je ona prostra nadajmo se Allahove milosti i posegnimo za svim putejima kojima se zadoviva Allah subhanahu wa ta'ala milost Allah subhanahu wa ta'ala jeste svoj milosti i on će ukazati svakome milost shodno svome sveobohvatnom znanju i svojoj mudrosti međutim isto tako koliko zaslužiš koliko tražiš koliko poznajemo dijela kojima se postiže Allahove milost a to je najbitnije, to treba bude najbitnije u našem vijeku hm? zašto? To je najbitnije, da se upoznamo sa dijelima koja vodi do Allaha i milosti. Zašto traješ od se Allaha i milosti? Ne bez Allaha milosti. Ne možemo u džennet bez Allaha milosti. Kaže poslanika Alihi Salatu, oslam jedne prilike. Niko od vas neće ući svojim dijelima u džennet. Osim Allahom milošću. Kaže, zar i ti Allaha Ali se dijelima, zadobiva Allahov milosti i nakon toga Allah Subhanahu wa ta'la svoju milošću uvodi roboj. Spominje se ono predanje, poznato vam je, onako priča se, Allah ne bih je njegovu, da će na sudnji dan dođi čovjek i reći gospodaru, Allahu džel uvalo, uvedi u džennet mojim dijelima. Taj čovjek je proveo određeni period, duži broj godina, veći dakle period na dunjalku i proveo u ibadetu nije prestajao sa ibalit i sutra na sudnji dan kada dođe reći će uvedi me mojim dijelima hoću da me mojim dijelima uvedeš u džene. kaže Allah mojom milošću kaže ne mojim dijelima kaže Allah mojom milošću kaže ne mojim dijelima kaže Allah mojom milošću hoćeš u džene to loziš kaže ne hoći svojim dijelima kaže dobro meleki dakle ovo predanje se je onako spomenu. kaže dobro meleki Stavite na jedan ta svage, sam taj njegov i bavit, 70 godina. Na jedan ta svage, sam njegov i Stavite. Stavite na drugi tas svage, samo blagodat vida. Što sam samo što sam da ovde vidim. Stavite na drugi ta svage, samo blagodat vida. Samo blagodat vida prevagne život od 70 godina ispunjeni bavitom. Ispunjen brojnimi bavitima. Kaže čovjek, gospodar. imamo jednu blagodat. A imamo blagodati od Allaha uživamo, nismo ni svjesni koliko. Koje možda možemo primijeti, koliko je onih koji ne možemo primijeti. <tosim> Ako biste pokušali pobrojati, a ovo je blagodati koju vam kazao, ne biste mm. ne nikada očekiti. Pa kaže čovjeku, uvedi, uvedi me, svoju milošću. Zato je dakle potrebno da se upoznajemo sa dijelima i da radažemo nad tim dijelima da to budu prioriteti, kako da zadobijemo Allahom milosti. Jeste Allah, kako da se poznato, Allah je milosti, Allah milosti. Milost. A radi, vse kontra, radi grihe, radi loša djela, Allah je Allah se smilu, Allah je prosti. Allah jeste, nebi ibadini, enel gafurrahim, obavijesti mojeg roba je da sam ja doista onaj koji mnogo prašta i koje je milosti. Međutim, obavijesti mojeg roba je da sam ja onaj koji žestoko kažnjava a onaj koji zasluži moju milost da će mu svoju milost, a onaj koji zasluži kaznu, kaznu Zato, dakle, treba da nam bude prioritet da se, dakle, upoznamo sa dijelima koje vode do Allaho subhanahu wa ta'ala milosti. Ukratko, dakle, o tim dijelima, da ne bih odužio, Razloga za dobivanje Allaha i milosti jeste da <coughs> je odazivanje svemu onome što Allah naredi i ostavljanje svega onoga što Allah zabrani. Kome će se Allah dželovala smilovati ako se neće takvima smilovati? Kada Allah nešto naredi, vijednik žuri da to ispuni. Kada Allah nešto zabrani, žuri da se ostavi toga koje je već činio to loše djelje. Komeće se Allah, smilu ti ako se neće takvima, smilu ti ako neće ukazati svoju milost takvima. Kaja Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ali Imran 132 aytu La atiyu Allahe wal Rasul la'allakum turhamun. Pokoravajte se Allaho i poslaniku pa će vam se milost zasigurno ukazati. Pokoravajte se Allaho i poslaniku pa će vam se milost zasigurno ukazati. Dakle, ina takav način da se odazivamo svim Allahovim naredbama i zabranama koje se spominju u Kur'anu. Zato je slijedeње Kur'ana što je godimo uči više jedan od puteva za dobijanje Allaha dželle vele rahmeta. Kaže ono subhanallahu "Wa hadha Ova knjiga koju ti objavljujemo o Muhammedu blagoslovljena je. Zato je slijedite i bojite se Allaha. Bogobojaznost jeste da radiš ono što ti Allah naredio, da se ostaješ ono što ti Allah zabranio. Zato je slijedite, slijedite ovu knjigu i bojte se Allaha pa će vam se bilo zasigurno ukazati u suri Al-Ala'an -al 155. Da bismo slijedili Koran, moramo ga slušati i moramo razmišljati o onome što čujemo ili što pročitamo u Koran. Zbog toga je Koran objavljen. Koran je objavljen da se Vrti od početka do kraja na posebnim prigodama pogotovo da se malo podeblja i ostalo ne veći Kur'an objađen da se čita i čitala proučava izučava, изучала razmišlja i radi pod njom afela e yata daburuna alquran amala qulubuna falha zašto oni ne razmisle o Kur'anu ili su ne misle im srcima katac u drugom ajetu afela e zašto na razmisle u Kur'anu ovaj Kur'an od nekoga drugoga ne od Allaha Đalevala, našli bi brojne kontradiktornosti ne, u Kur'anu je sve jasno sve pojašnjeno hm? poziva nas na razmišljanje poziva nas na čitanje na razmišljanje zato je dakle čitanje, slušanje Kur'ana, razmišljanje o Kur'anu također jedan od puteva za dobivanje Allahove milosti kako je došlo? A kada se Kur'an uči i šutite, slušajte, razmišljajte o onome što čujete, pa će vam se milo zasigurno kazati u sura el-Araf 244. 24 Zatim strpljenje, u sura el-Araf 244. 24 strpljenje na medaćama, na te gobama, da se strpiš i da budeš zadovoljan Allahu in ameron, Allahim, Allahim odrjejenjem da se strpiš i da budeš na tome zadovoljan putje ciburam put to do Allahovoj dobroti kome će se Allah smilovati, ako neće takvima? vjednicima koji su zadovoljni svakim Allahovim odrjejenjem. Strpljivo to podnosi. A pa za sigurno takvi se mogu nadati Allahovoj milosti, kaže Dželdavala, kao što stoji u suri Al-Baqara. A početku je došlo, obešeri sabirin i obradu istrpljivi one koji kada ih pogodi bilo kakao musibet ne da će tegoban problem, bela iskušenje kažu mi smo Allahovi, to jest ovo je od Allaha i njemu ćemo se vratiti Pitaće nas kako smo se ponijeli u ovom musibetu. Mi smo Allahovi i Allah se vraćamo. Prihvatamo da mi smo došli od Allaha i sve ovo dolazi od Allaha. Vratit se i pitaće nas za ovo kako smo se ponijeli. Zato kaže u lajke alihim salavatum robihim u rahme. Takvima pripada lijep spomen kod njihova gospodara i pripada Allahova milost. I takvi su na pravom, na pravom putu. I ovaj, hajt, po ovdje ulajke alehim salavatun min rabbihim inema pripada lijep spomenu njihova gospodara salavat od allaha čujemo je tako počesto na džumama kako se citira hadis da je rekao poslanik alehissalatu sam ko namene donese jedan salavat allah će na njega donijeti 10 salavata što znači da allah donese na tebe 10 salavata kaže kažu pojedini da nedovoljenje salavata od strane allaha na svoga roba je također spuštanje milosti Hmm? Tako, čujete i čujete i u prijevodu stoji, pojedinim prijevodima stoji da je to Allaha milost. <coughs> Timo ovdje bi došlo onda u lajke Alihim, salavatim i rabihim. Varahmen. Ako prihvatimo da je salavat Allaha milost, onda bi bilo milost milost. Takvima pripada milost njihov gospodara i milost. Dakle, nije kor'anski stil? Možda se razlikuje. A može da bude tako tako htjeli spomenuti. Allaha jeste da te Allah lijepo spomene. Dakle, ko spomene poslanika Muhammeda Ali i Salocan, donese salavat na njega. Na takav način ga spomene, Allah će njega deset puta spomenuti. Salavat od Allaha, jeste, dakle, da te li je Tražen Traženje da se čini dobra djela, a pa se ostave loša djela, put je do zadobijanja Allaha, milosti. Kao što kaže Allah subhanahu ta'la u suri Taube, u desetiprvom ajetu, wal والمؤمنات بعضهم mu'minaatu, ba'duhum aureya'u ba'da, ya'muruna bil ma'rufi, wa yanhevuna anil munkeri, wa yuqivuna s-salata, wa yuqtu'una s-zakata, wa yuqtii'una Allaho wa Rasoola, ulaike seyarham hum Allaho. Viednici i viednici, senom 10.1, suret taube, viednici i viednici, zaštitnici jedni drugima, prijatelji, iskrivi, prijatelji izdvajaju zekad, pokoravaju se Allahu i njegovom poslaniku, takvima će se Allah za sigurno sminovati. Istikfar, traženje oprastane, svakako, put je do zadobivanja Allaha i Jallao ala milosti. Koliko puta tražimo istikfar, na koji način tražimo koliko smo prisutni svojim srcima prilukom tražiti istikfara. Kaže Allah, Jallao ala, toko stoji u suri Nemljim, 46. ajetu, لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ ako budete tražili oprosta Allah će on se spremiti. Izmirenje zavađene braće muslimana put je do zadobijavanja Allahove milosti. Kaže Jelnalala u suri al 10. ayetu: "Innal mu'minuna ikhwa, fa'slihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Samo što vjerite istinski braća. Međutim, međurođenje on dođe do svađe, dođe do probléma. Među vjernicima, dođe do probléma. Nemojte ih gledati, gledati zavađene, već fe aslihu bejne halikom, požurite. I došlo je šta? Došlo je fe. Fe aslihu, je tako? je došlo ve aslihu, da je došlo ve, puste ih nek se iz to je bilo, puste ih nek se iz nek se pobiju, nek se potuku, nek nek nek, pa onda ih izmirujte. Ne, u arabskom kur'anski stil je poseben, Allah ho govor, Hm? ne može niko doći s tjim. Nije došlo dakle le aslih, već je došlo fe, a fa, dakle razlika je sa u pisanju samo po tarci, po značenju. Ogromna razlika. Pa požurite da ih izmirite. Jer samo subijenci istinska braća, nezamislivo je da se braća krvec. Nezamislivo je da brat digne ruku na brata. Pa ako vidite da su zavađeni, požurite da ih izmirete. I bojte se Allahom tom to Nemojte se, nemojte se, na nečiju stranu prekloniti. Bojte se Allaha u, u tome, nađnku tuhanu. Pa ćemo smjelo za sigurno kazati. A neko repomislili, ne a leale u arapskom jeziku ima značenje i možda. Ali da dakle, tako u ovim ajitima znači i potvrde. Pa će vam se sigurno okazati Allaha milost. Hm? vodimo računa o svom jeziku. Vodimo računa o svom jeziku, govorimo samo dobro, ostavljamo se loših riječi, ostavljamo se psovke, ostajimo se vređanja, ostajimo se omalovažavanja pa ćemo se ukazati milost. Došlo je u hadisu da je rekao Allahov poslanik Ali ibn Salat com: "Allah se smilovao čovjeku koji govori lijepe riječi pa se koristi njima ili se sustegne u pa se sačuva od pogubnih posljedica." Kaže: "Allah se smilovao čovjeku. Dakle, Allah će se smilovati čovjeku koji bude govorio samo dobre samo dobre riječi. ostali muslimani, nemojmo se izdvajati, nemojmo se podvajati, nemojmo se cijepati od drugih muslimana. Jer je došlo u hadisu sa džematom je milost, a u cijepanju, po odvajanju je kazna. Allahova milost je nad džematom. Sa džematom je Allahova milost, a u cijepanju, po odvajanju je kazna. Budimo milostivi, pa će Allah prema nama biti milostivi. Budimo mi milostivi prema drugima. Milostivoš prema drugima, je siguran put za dobivanje Allaho i milosti. Hm? Kako je došlo u hadisu? Budite milostivi prema onima koji su na dunjalu, koji na zemlji, pa će vam se smilovati onaj koji je na nebesima. Irhamu men fil ardi irhamu kum men fisema. Budite milostivi prema onima koji su na zemlji, pa će vam se smilovati onaj koji je na nebesima. Arrahimun irhamu kum urrahman. Milostivima smilovat se sve milosti To je prvi nikada dakle, budimo milostivi prema drugima, pa će se jelovat, jelovat, ako bude smilovati, smilovati prema nama. Od tih drugih, prvo budimo milostivi prema sebi. Sebi želimo dobro. Budimo milostivi prema sebi. Sebi, svojoj duši. Želimo spas, uspij, na dunjalu i sutra, ako Bog na nam hlijediti. Budi milostivi prema sebi, pa ćeš biti zasigurno milostivi prema drugima. Prvo prema sebi, zatim prema svojim roditeljima, zatim prema svojoj djeci, zatim prema prema svim ljudima. Jeli, prema svojim roditeljima, pogotovo prema bližnoj rodvini, a zatim jeli, prema prema svim ljudima. Poznao to je da stanemo ovdje. Poznao to je da je došlo u hadisima. Allah subhanahu ta'ala nakon što je stvorio sva stvorenja, nakon što je završio sa stvaranjem rekao je, ja sam Rahman i sam rodbinsku vezu i njeno ime sam izveo iz svoga imena. Za rodbinsku vezu na arapskom jeziku se kaže Rahim. Rahim. Pa Allah subhanahu wa ta'la, nakon što je stvorio rodbinsku vezu, dao joj pravo, dao joj ime, izveo iz svoga imena, upitao, joj, upitao je rodbinsku vezu. Jesi li zadovoljna da održava vezu s onim koji bude održavao vezu s tobom i da prekinem vezu s onim koji bude prekidao vezu s tobom? Pa je rekla da. Rekao je to ti pripada. Rekao je to ti pripada. Ako bude neko održavao vezu s tobom rodbinom, ja ću održavati vezu s njim. Prekine li vezu s tobom, ja prekidam s njim. Zato dakle, opasno je zapostaviti rodbinske vezke. Opasno je kida ti rodbinske vez. Zato dakle treba biti milostivi, prije svega prema sebi, zatim od te bližnje rodbine prema kojima moramo obavezno biti milostivi, s kojima moramo obavezno državati rodbinske leze na prvom mjestu su roditelju, zatim naša djeca, zatim da li ostane. Dakle, želimo da Allah je milostiv, nema drugog puta. Ovo, ovo Dakle, Allah od djele lipo ime Allah, ar rob, ar rahman, ar rahim. Allah, Jeste onaj koji se istinski obožava s potpunom ljubavi, s potpunom ljubavnosti. <tip> Zašto? Zato što on jedini to zaslužuje, zato što je on jedini istinski gospodar, što on jedini stvaran svim stvorenim vlada, sve stvoreno uređuje i sve stvoreno obskrbljuje i on je prema svemu tome stvorenom milosti. Pokazuje svoju milost, daje svoju milost, Na donjavku i sutra ukazat će nekim od tih svojih stvarenja milostavima na hiradu. Sta će ovako boga ovdje, ovako boga nastaviti